burutik Honan berba egin utsan moiizezek Israel Heriri Itxadu antzinako aldiei, zu baino lehenago izandakoei, hey, jaunakin gizakia munduan sortu ebanetik hasita. Itxandu, ea inoi Solori jaso edo entzun izan munduaren ertz batetik beste eraino. Baete da herridik Zuk lez enjainkoa suaren erditik berbetan entzun eta bizidikin gelditsudanik. Izan alda inoiz enjainkorik, herri bat beste herri baten menpetik atara eta beretzat hartzen alegin dudanik. Bada, horixe egin eban jaunak zuen jainkoak zuen begibitan Egipton, ezaugarri mirari eta eginzarigarriez borrokaren bidez? Almen handiz esku indartsuz eta izua zabalduz askatu zinduezan Autortu beraz gaur eta izan beti gogoan jaunadala jainkoa Goian zeruan eta behean lurrean, ez da bestedik Bete gaur emoten deutsua zan lege eta eginduak, Zorion txu izan zaitezen zeu eta zure ondoren gozeme alabak Eta luzaro bizi jaunak zure jainkoak Betiko emongo dutxun lurraldean. Jaunak esana...